Kväll på kulturhuset Cyklopen i Högdalen i södra Stockholm. Och när den somiska hiphoparen Max Sida kallar sig Jokkmokksterrorist och berättar om att hon jagats av en polishelikopter så får hon publiken med sig. Cyklopen är en samlingsplats för den autonoma vänstern. För antikapitalister i allmänhet, frihetliga socialister och inte minst anarchister. Det började med ockupationer för man ville ha ett eget kulturhus. Ett fritt kulturhus som man kunde styra själv över. Och eh, ja, som sagt, det började med ockupationer. Men det funkar inte så bra i Stockholm att ockupera hus. Man blir ivägkörd ganska fort och husen rivs liksom. Eh, och sen var det någon som sa i någon vända att varför bygger ni inte ett eget hus? När jag... Berätta att jag skulle åka ut till Stockholm så var det någon som sa jag vill du träffa anarkister så ska du åka till sin cyklopen. Mm. Stämmer det liksom? Ja. Är det ett anarkistiskt projekt det här lite? Eh, ja det är det nog i den andan att eh, man skiter i stat och kommun och man gör fixa grejen själv. Mm. För det är ingen annan som kommer göra det åt oss. Det handlar väl också om den frihetliga tanken liksom att... Eh, Direkt demokrati, självstyre. Det är ingen annan som ska få diktera villkoren över hur vi utövar kultur eller vad som ska få finnas i huset. Och därför finns det också en anledning till varför vi inte tar emot bidrag till exempel från organisationer eller stat och kommun. För om vi gör det så skulle de kanske eventuellt ställa krav på oss vad som ska finnas eller inte få finnas i huset och så vidare. Egendom är stöld, skrev den franske typografen Pierre-Joseph Prodon år 1840 och cyklopenaktivisten Elin Olofsson håller med. Att ockupera en byggnad som man själv tycker att man behöver bättre än ägaren är bara en naturlig konsekvens av denna anarkistiska idé. Det är ju människors behov som är det viktiga, inte betalningsförmågan. Därför ockuperade aktivisterna bland annat Sveriges Televisions gamla lokaler på Valhallavägen i Stockholm 2003. Men precis som Elin Olofsson säger så har samhället föga förståelse för såna aktioner och ockupanterna blev ivägkörda. Cykloppen! Men du kan inte. Proudon var förresten den första som kallade sig anarkist, vilket betyder ungefär utan härskare. Han ville skapa ett samhälle utan stat, utan kapitalism och utan förtryckande auktoriteter. Direkt demokrati och självstyre är också begrepp som kan föras tillbaka på Proudhon. Det handlade inte om att någon gång i framtiden ta makten över staten. Det handlade om att underifrån skapa alternativ till den stat man ville krossa. Om att börja bygga utopin här och nu. Direkt aktion är väl en sån här grundpelare liksom. Man skippar byråkratin, man skippar hela det här cirkusen. Och jag vet inte. Ja mm. men direkt aktion, försöka, försöka göra det själva. Do it yourself. Karl Marx tyckte att Proudhon var en eländig filosof. En utopisk drömmare. Klasskampen måste handla om att ta makten, inte om att bygga upp små kooperativ och kreditkasser, vilket var Prodons modell. Målet var kanske detsamma, det klasslösa samhället, men vägen dit såg olika ut. På cyklopen träffar jag också anarkisten och aktivisten Klaus Ek. Mycket av den skillnaden, alltså hur vi organiserar oss jämfört med hur man gör i mer marxistiska organisationer är att vi liksom har mer, vi har inget hårt program eh, som man ska följa utan vi har mycket mer av konsensus och att vi beslutar vad vi ska göra måste vi vara överens om för att det är ju vi som ska genomföra det. Vi bygger och har ett hus utan att ha en styrelse som bestämmer. Utan det vi, vi har möten där vi kommer överens om hur, hur vi ska göra, vad vi ska göra. Och så genomför vi det själva. Och det funkar alltså? Ja, det funkar. Det är ju bara, är bara man gör. Men kan, kan ett helt samhälle funka så? Alltså, jag inbillar med att det skulle bli väldigt mycket möten på dagis och skolan och jobbet och överallt när man pratar om det här med direktdemokrati och att alla ska liksom vara med och besluta över det som berör dem själva kommer bli jättejobbigt. Men jag tror det mest handlar om en, en ovana. Det är klart, det kräver mera tankeförmåga det kräver mer engagemang men just den tanke för, de, de, de tankarna och det engagemanget är också någonting som ger någonting som vi saknar idag. Tror ni inte att många människor förknippar liksom anarkism med våld och... och liksom, Jo, bombkastning och sånt. Då ser ni på det. Ja, alltså det är väl en taktik som praktiserats och som ibland kan behöva praktiseras. Ja. Skulle du kunna tänka dig att kasta en bomb på någon? Alltså, om... alltså det beror ju på omständigheterna. Jag. <skratt> Alltså jag skulle nog inte själv kasta en bomb. Men det är bra jävla många gånger jag har lust att göra det. För all den jävla terrorism som makthavare utövar mot sina folk och befolkningar. Alltså, alltså det är en sån jävla fruktansvärt jävla förtryck. Så jag tänker ibland, why not? Varför inte sätta en kula i världens... Ja, jag vet inte ibland tänker man makthavare, att det är... alltså, om du tänker politiker och så, så är de ju ändå trots allt Valda liksom, av folket Det är ju ändå majoriteten som har bestämt Att de ska sitta där alltså, de kan man Ja inte, men det, bruka det finns valda. ju många makthavare Som inte är valda på ja. ett demokratiskt sätt alltså, Jag vill inte sätta en bomb ha. under Stefan Löfven Men mm. ibland, alltså jag tänker inte göra det alltså, Jag är ingen sån terrorist Men ibland <laughs> tänker jag så här, att, Fan, vem Vem är det som är terrorist egentligen? Anarkistiska terrordåd var långt ifrån ovanliga runt förra sekelskiftet. Det mest kända i Sverige var bombattentatet mot fartyget Amaltea i Malmö 1908. Det krävde ett dödssoffer. Under 1970-talet föddes den autonoma vänstern i Italien och den hämtade inspiration både från marxismen och anarkismen och de mest militanta dro inte för vare sig kidnappningar eller mord på politiska motståndare. Anders Bergman är författare och han har skrivit om både höger- och vänsterterrorism i Italien. De grupperna som var ak aktiva i Italien på 70-talet till exempel, de valde ju ut sina mål. Det var ju inte så att man bara gick på slumpmässigt utan det, det var ju man sökte upp vissa personer och så attackerade man dem. Politiker, företagsledare? Ja, näringslivspersoner, domare, åklagare, så. journalister och det skiljer de från den nyfascistiska terrorn då? Ja, den nyfascistiska terrorn slog helt blint mot civila. Det var ju flera stora attentat. Brand i Bologna 1980. 85 döda, 200 skadade. De använde ju bomber mot civila. Medan de röda terroristorganisationerna och nätverken, de, de sköt ju människor så att säga. Och då valde man ut enskilda personer som man att attackerade. Även i Sverige förekom terrorism med anarkistiska inslag på 70-talet Till exempel kidnappningsförsöket mot statsrådet Anna-Greta Lejon Som ledde till långa fängelsestraff för de inblandade Vilket för övrigt inte hindrat dem att senare göra lysande karriärer Men vad tycker Anders Bergman att man ska göra för att anarkister som Claes Ek och Elin Olofsson inte ska göra allvar av sina fantasier om att sätta kulor i folk? Jag skulle nog säga att om det etablerade samhället inte lyckas nå, ha någon slags dialog med de här grupperna så finns det en risk att de blir sektoristiska, ännu mer sektoristiska och att de kanske har ännu mer kontakter med vänsterextrema organisationer ute i Europa som är mer våldsbejakande. Och på så sätt så kanske de kan bli mer våldsamma än de varit tidigare. Jag tror att dialogen är avgörande. Vad ska den dialogen handla om då? om demokrati. Uh, rätten till arbete, bostad uh, Hela tiden en känsla att kunna påverka samhället mm. Så att säga Jag tror att det är väldigt många ungdomar idag som inte känner att de kan göra det Att de står utanför samhället Och det är en rekryterings Det är ju sig en grund för rekrytering till både vänster- och högerextrema organisationer Frågar man anarkisterna själva så eh, menar ju de att de är både liksom, en demokrati- och frihetsrörelse. att Det handlar om just det, demokrati och den enskilda människans frihet att få leva som han och hon vill. Och så. Mm. Ja men det stämmer nog. Men sen kan det finnas eh, individer som är våldsamma, som är beredda att ta till våld. Sådana som till och med har attackerat journalister eller myndighetspersoner och så. Och att man har gått för långt helt enkelt. Men det är så klart att vadå, de gör ju mycket bra, det gör de. Men, jag berättade för dig att jag har varit på det här stället Cyklopen i yeah. Bandhagen igår. Yeah. Hade du kunnat tänka dig att gå dit? Nej, jag hade nog inte kunnat tänka mig att göra det. Varför det? Nej, men därför att jag tycker inte att jag vill söka mig till de miljöer där de autonoma befinner sig. För att de har skrivit vissa saker om mig på internet och så där, som inte varit så trevliga. Men det är, det är samma som när jag, det gäller om de högre extrema. Jag, jag rör mig inte i sådana heller. Hej. Hej, hej, hej. hej. Du kaffe eller? Ett annat samlingsställe för frihetliga socialister och anarkister finns i en källarlokal strax bakom Akademiska föreningen och kulturen i Lund. Det sitter en sex, sju ungdomar och dricker te när jag stiger in. Ingen av dem vill prata med mig. Men jag har bestämt träff med konstvetaren Stefan Jakobsson. En legend inom den svenska anarkismen. Ursäkta att du har fått vänta. Nej, formen, det är och, äh, Att det var invecklat. Men ja. <laughs> livet är inte så enkelt. Ja. Mm. Men då, vad är det här för ställa? Indiadeck, bokcafé. Eh, det finns en liten historia bakom. Det var en eh, firma på Bankgatan som importerade bildäck från Indien. Och, eh, deras lokal eh, tog eh, de frihetliga socialisterna över eh, två, ja, år 2000 ungefär. Det är där jag kommer in i bilden. Eh, jag har varit med sen dess. Staffan Jakobsson gav 2006 ut boken Anarkismens återkomst. I den tecknar han Anarkismens historia. Och får man tro honom fanns det anarkistiska filosofer redan under antiken. Det finns många. Eh, filosofen senon som levde på 300-talet eh, under antiken i Grekland. Eh, han sa till exempel att de enda lagar som vi behöver lyda är naturlagarna. <laughs> Men äh, sen äh, är det egentligen från 1840 som äh, den politiska anarchismen har utvecklats Så det var ju då Proudhon först med egendom Det som gjorde en väldigt grundlig utredning av egendomsbegreppet. Prodonisterna var i många länder väl så talrika som marxisterna. Men om Marx ville gripa makten genom en politisk revolution så trodde Proudon att arbetarnas självorganisering stegvis skulle leda till både statens och kapitalismens avskaffande. Hans idéer kan man idag hitta i den syndikalistiska rörelsen. Även inom feminismen hittar man anarkister. Anarka feminister som inte nöjer sig med jämställdhet utan vill riva alla hierarkier. Ingen ska bestämma över någon annan. Den franska lärinan Louise Michel tyckte att kvinnorna kunde strunta i allmän rösträtt. De skulle lägga all kraft på revolutionen istället. Hon blev känd för att under en demonstration har slitit av sig sin svarta underskjol för att använda den som fana. Och på det viset blev den svarta fanan en anarkistisk symbol. En annan tidig anarkist var den tyske flickskolläraren Max Stirner. Han predikade egoismens evangelium, förraktade allt kollektivt, all religion och all moral– Hans idéer har senare dykt upp som anarkismens libertarianska släkting, anarkokapitalismen, som strävar efter en kapitalistisk värld fri från stater och myndigheter. En värld där idealfiguren är den frie och beväpnade cowboyen som själv skapar sina lagar. De två mest kända anarkisterna är kanske ändå två ryska adelsmän. Mikhail Bakunin började sin bana som officer i tsarens armé. Men han vantrivdes på den trista garnisonen i Litauen, simulerade sjukdom och lyckades utverka avsked. Istället blev han revolutionär och när han inte satt fängslad stod han oftast på någon barrikad någonstans i Europa för uppror förekom ständigt. Bakunin var urtypen för en romantisk revolutionär. Stort skägg och bullrande stämma. Han kunde röka 1600 cigarrer på en månad och drack konjak som andra dricker vin. Under hans tid som Europas anarkistledare gick anarkismen och marxismen skilda vägar. Bakunin motsatte sig Marx idéer om att staten skulle kunna vara ett redskap i de förtryckta massornas tjänst. Staten skulle krossas, tyckte Bakunin. Idag tycks dock motsättningarna mellan marxister och anarkister vara mindre allvarliga. Man strävar ju efter samma mål, säger Staffan Jakobsson. Det som skiljer är väl egentligen vägen dit. Men slutmålet är ju samma, det klasslösa samhället. Ja. Ja, visst. Vi vill ha ett fritt och jämlikt samhälle. Mm. Den ryske fursten Peter Krapotkin var en timid anarkist. Han hade varit page vid tsarens hov, men reagerat mot orättvisorna i tsarryssland och blivit anarkist. Där makten finns, finns ingen frihet, sa Krapotkin. Och i hans utopi levde människorna i små självstyrande samhällen utan herrar. I marxismen såg han fröet till ett nytt auktoritärt statligt förtryck. Våld gillade han inte. Och Staffan Jakobsson håller med om än med förbehåll. Nej jag är inte för våld. Däremot så har anarkister som alla andra människor har ju rätt till självförsvar. Och det är detta som man brukar missuppfatta för det mesta. Och polisen angriper oss på alla möjliga sätt eh, men vi har rätt att försvara oss i så fall. Som anarkist erkänner man inte samhällets lagar. Man följer sitt samvete. Det gjorde Staffan Jakobsson när han var med och brände ner rättspsykiatriska kliniken i Lund 1970. En aktion som han senare dömdes för. Men det är inget han ångrar idag. Det ångrar jag absolut inte. Det var I den situationen så var det helt rätt att göra så. Att, alltså bakom en eh, sju meter hög jordvall och tre meter högt stängsel så hade man denna cementkoloss- och eh, det var alltså tv-kameror i, i varje vinkel och brå. Det var alltså eh, ett fasansfullt miljö. Ett hermetiskt tillslutet fängelse. Och där skulle man då vårda psykiskt sjuka och ömtåliga eh, människor. Men mm. alltså... Innebär det då att om det är någonting som du inte gillar i samhället så, mm. så tycker du att du har rätt att bränna ner det till exempel? Alltså det är ju ändå rätt så kraftfulla metoder av mordbrand liksom. Nej men alltså själva den termen mordbrand det betyder bara anlagt brand det är ingenting annat och... Eh, vi kunde ju inte drömma om att vi skulle skada några människor. Det gjorde vi ju inte heller. I så fall hade vi ju inställt det hela. Alltså egendom är ingenting som man behöver ta någon hänsyn till på det sättet. som man måste ta hänsyn till människor. Man ska inte ha ihjäl människor. Självklart inte. Men eh, byggnader, det är inga levande eh, varelser. Vi gör det som vi anser är... Eh, är moraliskt och eh, etiskt riktigt. Ja. Vi följer vår inre kompass. Så tänkte Anton Nilsson också när han detonerade den där bomben på strejkbrytarbåten Amaltea 1908. Han var med i Malmö ungsocialistiska klubb, en anarkistklubb som fortfarande existerar. Och där är Ingvar Hartman medlem. Här har vi en massa gamla papper som äh, det handlar om sådana saker. Den, det sorts, um... den bildades redan 1895 faktiskt. Vi kanske skulle kunna titta lite närmare på om jag nu kan hitta... Vi träffas hemma hos Ingvar Hartman och han har plockat upp gamla dokument från källaren. Ingvar bor i ett idylliskt hus på Gamla Väster i Malmö. Ett hus som har varit anarkistiskt kollektiv ända sedan 70-talet. Så här är alltså en... –Ungsocialismen och statsparlamentarismen. Ja. Det gillar inte och parlamentarism. Eller? Nej, det var det jag sa äh, tidigare att äh, det, det representativa demokratin är ing, ingen riktig demokrati. Vi vill ha direkt demokrati, Du säga de som berörs av ett beslut ska vara med och fatta det också. Så helt enkelt. E, ja, så långt det går. Men nu bryter Ingvars granne Robert Kassland in. Han verkar ta anarkismens idéer om hur samhället ska styras med en stor nypa salt nu för tiden, trots alla år i kollektivet. Alltså upprikt talat så måste vi nog säga att eh, när man tittar på Bakunin till exempel som har en utförlig beskrivning av hur alla dessa kommittéer som skulle behövas så blir man lite trött. Jag tänker på, han, han hade alltså en vision. En vi, ja visst, en vision och en, liksom, nedskriven på papper allting. och allting. Men jag tänker mig då, om man själv skulle leva ett sådant system då skulle man vara med i en, en kommitté på dagis, en kommitté i skolan, en kommitté i kvarteret en kommitté på arbetsplatsen och en kommitté... Alltså det skulle bli så in i helvete mycket församlingar då som man skulle behöva vara med och tycka någonting hela tiden. Och det, det klarar man ju inte. Och det visar sig också att eh, ibland har ju de här grupperna, inklusive oss på 70-talet kanske, någon sorts eh, konstig föreställning om att, att alla människor hela tiden vill delta i allting. Eller ens har tid och liksom eh, delta i allting. Och, eh, det, så det där är nog lite... De flesta av oss tycker kanske att det är rätt skönt att lämna över liksom ja. beslut Däremot, till någon annan. Däremot kan man ju tycka att, att det här med att kunna påverka den kandidaten direkt då. Så att om den liksom inte för fram den åsikten som faktiskt gruppen har bestämt. Då måste man kunna blåa om representanten också. Och så är det ju inte riktigt i det parlamentariska systemet. Där det är ju liksom, numera har det ju blivit en, liksom en politikerklass som sitter och gynglar av sig i de eh, liksom, det är liksom barn till politiker som blir politiker igen. Röstar du i politiska val? Ja, nu gör jag det. <clears throat> Förr gjorde jag inte det. Det, det är en eftergift. Liksom. Ja. ja, det kanske det är. Fast jag har aldrig riktigt trott på att det skulle vara en poäng att, att inte delta är ju korkat, tycker jag nog. Utan man får delta och så får man försöka påverka det på något sätt. Ingvar verkar mer skeptisk till den parlamentariska demokratin. Han håller fast vid utopin om ett samhälle utan hierarkier utan vare sig makthavare eller maktlösa. Men exakt hur det skulle fungera är det svårt att säga om. Vi, vi, det, jag tror det är väldigt svårt att föreställa sig hur ett sådant samhälle skulle bli. Man kan, tänka, man kan drömma om, om det där perfekta samhället där allting är i harmoni men... Och det ska man sträva efter också. Men som sagt, ja, det tar sin tid. Jag tycker det är viktigt också att man har roligt med man försöker. <laughs> ja. Ja. <clears throat> men lite otett kan det ju bli med sådana här äh, idealsamhällen också. Jag kan gripa sig en viss ångest ibland <laughs> när jag tänker på det. Tänk om allting skulle vara så inne i helvete jävla bra. Jag är liksom jag vet inte om jag åkte igenom, vad fan var det? Toarp? Är det inte sånt där eko-samhälle? Och jag är, jag, jag ekosamhälle. är ofta lite slarvig med saker och så. Jag tänker att jag, jag skulle ha ett helvete att bo där antagligen. Och jag menar, det är ju ett idealt samhälle på, i varje fall i den, ur den aspekten. Mm. Men jag skulle säkert bli jagad av folk där för att jag hade kastat kaffesumpen i fel påse, så, så, tror jag. Alltså det är något lite obehagligt med det här perfekta, det här som är liksom strömlinjeformade. Även om det utgår kanske för många av ens egna idéer så vet jag inte om jag skulle, om jag skulle vilja komma dit riktigt. Du kan ju inte ens hade det trivts i ett anarchistiskt samhälle. Nej, jag, jag, jag vet inte vilket jävla samhälle jag hade trivs i så. Ja, nej, jag, är inte. Jag, jag är lite skeptisk mot, mot utopi och så. Alltså den, den genomförda utopin, det tycker jag verkar otäktat. Robert Kasslan verkar ha tappat tron på utopin. Men han håller med Ingvar Hartman om att man trots allt kan ha roligt mens man strävar efter den. De har också ägnat sig åt det som kallas aktion. Men har det har inte handlat om bomber eller kidnappningar. Det finns också en mer godmodig, anarkistisk obsessionslust som mer handlar om att få skrattarna på sin sida. Som till exempel deras tomteaktion på 70-talet. Um, ja, det var ju en... Uh polisbattongar mot tomtarna ta för er NK bjuder vi attackerade NK som representant liksom för äh, det burgna Malmö så att säga och då, var ja, mm. så, så var vi 30-tal och så hade vi då tio stycken som var utklädda till tomtar och meningen var att de skulle gå in och sno så mycket som möjligt och lämpa ut på gatan och så fanns det där en skylt då, där folk fick ta för sig och NK-budar och så. Och NK och så. så att, äm... Hur gick jo, det Jo, det gick rätt bra. Vi var väldigt väl förberedda. så att, äh, Vi förstod att det skulle komma vakter och så. Så vi hade ju någon med gipsat ben i en trappa där och så, som blockerade effektivt. Och så så att de där, de tomterna skulle springa iväg och försvinna. Vilket de då gjorde. Vi klädde om där borta från Stadthamburgsgatan inne på, in på en bakgård där. Så efter liksom tio minuter så fanns det inga tomtar längre och, så, och Det blev det liksom lite kadabalik. Men det roliga med denna var ju att eh, det hände ju något liknande i Köpenhamn dagen efter. Och då var det solvången, den här politiska teatergruppen, som, och de var hundra tomtar som attackerade magasin Du vid, vid Kongens Nytor. Och det, var ju, det, det finns ju film på det på Youtube. Vad har jag sett nu så ja, det är det skitroligt. De marscherade hundra tomtar. De delade ut alltså, magasin du når, varor svaror till, till folk där. Och sen ingrep polisen och skulle ta tillbaka varorna. Det blev himla så här. Så det blev liksom lite upplopp utanför magasin du når. Där. Mm. Så det var ju den ultimaten. Men det kände vi faktiskt inte till. Och det var lite lustigt då att, att detta hände dagen innan. Alltså vi var faktiskt först. Anarkismen är kanske ett försök att få ihop friheten med rättvisa. Individen med kollektivet. I Roberts och Ingvars kollektivhus hade man till en början idéer om att ingen skulle ha en egen lägenhet eller ens ett eget rum utan man skulle vara lika hemma överallt i huset. Det fick man snart skruta. Allt genast är en typisk anarkistisk parol- som inte direkt andas kompromiss men i verkliga livet tvingas även anarkister till kompromisser. Och kanske är det vägen som är viktigare än målet. Cykloppen! Men du kan inte I så fall kan man kanske se cyklopen i Högdalen som ett steg på väg, Som en plats där unga människor kan pröva vad frihet och rättvisa betyder i praktiken. Och ha roligt under tiden. För visst är det utvecklande att som Elin Olofsson får vara i en kreativ miljö som låter en växa som individ i kollektivet. Och kanske slutar man då också fundera över i vilken panna man ska sätta den där blykulan som man fantiserat om. Det jag tyckte var väldigt skönt med cyklopen det är för att få ingå i en slags eh, gemenskap också där man gör. Och Där det inte handlar om eh, det privata, det handlar inte om kommersialism, det handlar om någonting helt annat där man kan liksom på något sätt återfå sin värdighet som människa och som politisk varelse. Alltså det kan man få utlopp för här på cyklopen. Och sen kanske man lurar sig själv och man är i en liten bubbla, men ändå så får man uppleva någonting som är någonting annat än det lilla privata och eh, konsumism och kommersialism.